Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Și video pe toate conturile noastre de Facebook, pe site-urile europafm.ro și bizidei.ro. Bună ziua doamnelor și domnilor! Facem astăzi o dezbatere care, din rațiuni pe care cumva le pricep, altfel nu le pricep. Este tot de repetă în România, este recurentă. Ce avem nou astăzi este faptul că autoritățile, răspunzând unei interpelări parlamentare, au publicat niște cifre referitoare la pensiile speciale pe care statul român le plătește. Datoria mea de jurnalist este să vă informez corect și complet, pentru că nu am niciun interes legat de asta și pentru că, oricum, așa e bine să procedăm în viață. Vedeți, în perioadele astea electorale, sunt oameni care scot în față un lucru sau alt lucru. Întâi cifrele. 5,9 miliarde de lei în anul 2016, deci peste 1,3 miliarde de euro, aceasta este suma pe care statul român o cheltuiește pentru pensiile speciale ale militarilor, polițiștilor, ofițerilor de informații, magistraților, precum și a unor categorii de civil cu statut special, nu foarte mulți, câteva mii. În total sunt peste 160.000, aproape 170.000 de români care beneficiază de o astfel de pensie specială. În același timp însă, mare atenție, statul plătește 52 de miliarde de lei în anul 2016, deci peste 10 miliarde de euro pentru restul pensionarilor, inclusiv pentru pensiile de tip ajutor social. Sunt peste 500 de mii, aproape 600 de mii de cetățeni care nu au contribuit la sistemul de pensii publice, <coughs> scuzați-mă, sunt în special foștii cooperatori. Așa era atunci înainte de Revoluție, numai cooperatori din agricultură și din industria ușoară. Deci, în momentul de față, sunt aproape 600.000 de, de cetățeni care primesc chiar o pensie foarte mică, cea mai mică pensie posibilă, dar care, mă rog, apasă pe acest buget de pensii, care o fie de 52 de miliarde de lei în anul 2016, dar contribuțiile noastre fac doar 36 de miliarde de lei. Altfel spus, cât vine. Aproape 17 miliarde de lei, deci 2 miliarde și jumătate de euro, sunt bani pe care statul îi împrumută pentru plata pensiilor, altele decât pensiile speciale. Să recapitulăm. În România avem 160.000 de români cu statut special care primesc 1,3 miliarde de euro. 4,5 milioane de români care au contribuit și încă 500 de mii de români care nu au contribuit, dar care primesc împreună 10 miliarde de euro, dintre care 2,5 miliarde de euro bani împrumutați pe care nu îi avem în momentul de față. De ce revine mereu în dezbatere, mai ales în perioadele electorale, această problemă a pensiilor speciale? Din reacțiuni obiective și din rațiuni subiective. Da? Aceasta este marea provocare a generației mele, aceea de a plăti niște pensii cât de cât decente părinților noștri. Pe de altă parte, să nu uităm faptul că în, din acest an, și acest calcul nu include ce vă spun acum, parlamentarii și-au acordat și ei pensii speciale. Că în fond și la urma urmeror și ei au restricții, la fel cum au și militarii, ceea ce este corect. Ba chiar la un moment dat unul dintre parlamentari, dacă vi-l mai amintiți, Daniel Barbu de la ALDE a zis, băi, e periculos să trăiești așa ca politician. E aproape la fel ca și cum ai fi în Afganistan. Doamnelor și domnilor, vă întreb și vă stau la dispoziție cu cifre. Nu sunt un expert în sistemele de pensii din țara noastră, așa că să mă iertați sau să mă corectați, dacă greșesc. Um... Vă stau la dispoziție cu cifre și vă întreb foarte simplu: ce ar trebui să facem cu pensiile speciale? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Romeo! Bună ziua, domnule Marte Vă ascultăm! Acum îmi dau seama că e foarte greu cu o să vorbiți în fiecare zi la, la radio. Mi să vă greu. În primul rând, nu aș fi de acord și cred că toată lumea din România, na, în toată luna, aproape toată lumea, nu ar fi de acord cu pensiile lor. Dar dacă. E obligatoriu, trebuie neapărat să, să aibă pensii speciale. Să aibă, domnule, dar îi s-au cât are dreptul la pensie, îi se mai pune un 10% partea aia specială. Păi da, problema este că nu au contribuit. Bine, aici s-a produs, la un moment dat s-a încercat o reformă, s-a pus contribuție, după care s-a revenit, revenit în 2015 asupra acestui sistem, dacă mai țineți minte. Cu... Deci nu are rost să vorbim dacă merită sau nu merită mai mult decât mine. Deci mie nu o să-mi dea nici măcar pensia care, care de fapt o merită. Pentru că atât ei parlamentarii, cât și ceilalți care au putere, nu, nu se străduiesc măcar atât. Eu sunt plătit cu salarul minim pe economie. Așa. În realitate, în mod sigur, adică în mod sigur mai sunt și alte categorii iar eu iau mult mai mult decât salarul minim nu voi ajunge la perioada de pensie, la pensie, eu voi lua pensie după salarul minim, pe economie. Romeo, păi, eu vă întreb altfel. Eu, eu, pun, eu înțeleg, dumneavoastră puneți și firă să puneți problema din punctul dumneavoastră de vedere și al pensiei dumneavoastră. Dar eu vă întreb așa. Dacă ați fi militar și ați ști că pentru perioada în care sunteți sub jurământ și în slujba patriei nu veți primi pensie, ați mai sta militar? Domnul mai este dacă aș fi militar, aș face-o pentru că îmi place meseria de militar. Dacă sunt doctor, alou, ce înseamnă da. să fii militar? Înseamnă că dacă sună alarma la 1 sau la 2 noaptea, pleci acolo unde te trimite patria. Nu știu dacă înțelegeți acest lucru. Că dacă vrei să ieși din oraș la un grătar în weekend, trebuie să anunți părăsirea de garnisană. Da, să-i de cu 10% mai mult decât are dreptul a peste. Noi trăim în România, domnul Mărțe siguran. Nu trăim în Elveția, unde și ar fi făcut cursul. La noi a intrat cursul, s sat, l-a împuscat și gata. Ca a făcut bine, că n-a făcut bine, noi suntem în România. Ok, sunt, sunt două lucruri absolut diferite, nu am înțeles absolut deloc. O relație pe care ați făcut-o dumneavoastră între ele rețin ideea că ar fi mai bine să-i se acorde un bonus dacă a avut acest tip de... Uh, uh, Meserie specială, cum să zicem, funcție specială, dar asta presupune, bineînțeles, reintroducerea contributivității. 0372069599, Radu, bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră sunteți tot cu ursul? Uh, Nu, nu sunt cu ursul. În primul rând vreau să vă salut, domnule Segurant, pe dumneavoastră, echipa noastră și radioascultatorii. Eu sunt, ca să spun așa, un viitor pensionar din sistemul care urmează să... Toți suntem viitori pensionari, un adică... Model de pensie specială. A, v sunteți la special, așa. Da. Mai exact ce faceți în viață? Mai... Sunt polițist. Ok. Da. Am lucrat în operativ și să știți că viața nu este suficient de lejeră. Nu este chiar așa ușoară pe cum se crede. Adică ce ați făcut da. în operativ? am lucrat în, sistem, în sector operativ și am făcut că am... Adică ați dirijat circulația sau ce ați făcut? Acela nu-i sector operativ. Da, care e sector operativ? De vedere. Ați fugit după infractori? Este judiciarul, crimă organizată, partea informativă operativă alte... alte... A ați lucrat ca polițist acoperit printre infractori? Uh... Nu vreau să dezvolt subiectul ăsta subiectul Aș vrea să știu să dacă ceea, ceea ce ați făcut dumneavoastră presupune un risc ridicat pentru viața dumneavoastră Există sectoare de activitate unde vechimea în muncă este an la an Așa Adică pentru un an de muncă se pune un scor de încă un an de zile la vechime E cazul deci dumneavoastră, e Radu? Și al meu și altor colegi okay. O parte am fost într-un astfel de sector, o parte într-un alt sector Bine ideea care este cu pensiile așa zise speciale, care eu le numesc pensii ocupaționale, care există în toată lumea, inclusiv am străinătate, inclusiv în străinătate, inclusiv peste ocean. Uh -huh. Problema este că nu s-a dorit a se crea această denumire și a se crea un fond pentru fiecare structură din sistemul acesta național de siguranță și apărare, ca să din acel fond să se asigure acel bonus de care vorbea de ce credeți că nu s-a dorit? Pentru că a fost mai simplu și financiar să aloce banii la bugetul ministerului, nu la bugetul de pensii. Nu la bugetul foarte bună precizarea dumneavoastră. La asfalt. bugetul structurii. Altfel spus, dacă -ul -ar mai ul n-ar mai plăti pensiile militarilor, dau un caz ăsta cu MAPN-ul, da. foarte probabil că de banii respectivi ar cumpăra avioane, banii nu s-ar duce la ceilalți pensionari neavând exact. legătură cu aceștia. Asta Dar încercați să spuneți. Dar fiecare instituție despre care, care fac parte din astfel de sistem cuprinde și această pensie, nu? Deci, când se face bugetul anual, se spune, aveți și nu știu câți militari. Uh -huh. Dăm buget și pentru ei plătim pensiile din bugetul instituției. Da. Nu se face N-aș vrea Instituția. să vă las să cădeți într-o retorică care ne păcălește. Nu, nu, nu, Una peste vreau, alta... vreau, vreau să termin foarte repede. Radu, vreau... doar, doar un lucru vreau să precizez pentru toată lumea. Una peste alta toate se închid pe bugetul general consolidat, ăla, cu deficitul da? de 3% din PIB. Adică aproximativ astea 2,5 miliarde pe care noi le împrumutăm da, pentru pensii. Da, Mă înțelegeți, ca da. mă da. iați banii. În astea da. 2,5 miliarde pot fi considerat și cei un miliard exact. pe care îi plătim prin MAPN, prin da. Ministerul de Interne către pensiile speciale. Sunt cheltuieli pe bugetul instituției pe care statul român consideră că le suportă sau că merită să le suportă sau că poate să le suporte sau nu. Okay. Acum să ajungem la concluzia asta. O perioadă probabil că va fi o altă perioadă, iar se va ajunge la contribuția și tot așa. Problema vine și în altă, de altă natură. Haideți să ne uităm un pic da, bun, ok și cu bonusul. Practic asta înseamnă și pensia specială. E un bonus. Un, dacă este acolo Nu, atunci când e 3.000 Nu vreau să mă refer la pensia civililor, ca să spun așa. Un calcul empiric, al meu. Deci nu un calcul făcut de un profesionist. Dacă eu cotizez timp de 35 de ani, cât e stadiu complet de cotizare la civili, contribuția minimă, la sfârșitul celor 35 de ani, fără să pun dopânda, aproape ca am bani o garzonieră. Am, bunul, va, am valoarea bunului, plus că dacă o închiriez, am și vreo 200 de euro, care e mai mare decât pensia care ți -o asigură contribuția minimă. Mm, astăzi, nu. Mai vreau să mai spun ceva. Mm. La, nu, am zis empiric. E cam pe la acolo. situația actuală, mai vreau să spun ceva. Așa. M-am -am dus și am întrebat și eu de curiozitate, nu știu dacă e real. Când îmi calculează pensia pentru civil pe contributivitate, mă întreabă cât ai contribuit. Să zicem la salariul mediu, ai contribuit vreo 4 milioane. Așa. Adică 10, mă rog, sau o altă sumă, 10,5%. De fapt, Dar la salariul mediu, contribuția uită, da, e undeva cu tot cu ce plătește în momentul de față firma, la CS-u plătit da. de uh, angajator, atenție, se duce chiar spre 4, 4 milioane și, aș zice. 4 milioane și, okay. adică din, uh, pe asta înseamnă la vreo 26%, Nu? Mai mult Parcă că așa am văzut eu pe niște fișe din acestea Că cu tot ce plătești 30. angajatorul, ce plătești tu Sau au Așa. Eu nu cred că primești pensia cu tot cu banii Care plătești angajatorul Cred că dacă e să calculăm Contributivitatea e mai mare decât ceea ce primești Păi stați un pic sta, sta, sta. Deci unde vreți să ajungeți cu chestia asta? Că nu înțeleg adică, nu cred că e tot procentul Mie, din Doane, ce -am văzut E în felul următor tale, Radu, ne? trebuie să înțelegem cu toții acest aspect în momentul de față, tata care nu are 67 de ani, Radu, ascultați-mă, tata care are 67 de ani nu ia banii pe care i-a contribuit el începând din 1960 de când a lucrat de, prin școala profesională și până când a ieșit la pensie. Acei bani au fost alocați pentru pensionarii de la vremea respectivă. În momentul de față, contribuția mea și a dumneavoastră sau altora care contribuie se duc în pensiile părinților noștri. Nu e ca și cum ai pune banii undeva la cec, cum se zicea pe vremuri, și ei când ieși la pensie? Păi și atunci mai bine nu mi-i pun eu la cec și la sfârșitul celor 35 de ani de stagiu complet de cotizare am o garsonieră? Cu o observație simplă. În momentul hmm. de față, contribuția la pensie nu se impozitează cu 16%. La asta, dacă vă puneți banii la cec, îi treceți printr-un impozit. Deci ce ziceți? Cum e mai avantajos? Eu spun că, cu do că dobânda care o iei și cu ceea ce reușești să strângi ești mai bine decât cu... S-ar putea să aveți minim. dreptate chiar și în cazul ăsta. Dar acum, de în că... mod inevitabil, eu vă întrebeți dumneavoastră așa, părinții aveți? Da, da, da. Și părinții dumneavoastră nu trebuie să trăiască? Ce le facem? Îi eutanasiem de la 65 de ani? Nu, nu, da, atunci? Că sistemul nu este foarte corect. Eu păi -am nu am spus e corect. că pensia specială este uh, corectă. Că pensia civililor este calculată corect. Eu am zis că tot sistemul Uh, adică aș vrea să mă fac înțeles că tot sistemul este puțin... Uh... Da. Nu știu cum să zic e, Da, zic, Nu or, există nu perfecțiune Când Astea lumești nu există perfecțiune Doar în Rai există perfecțiune Peste ocean, că tot vorbim, sunt state din, din America Care au naționalizat pensiile private, să știți S-ar putea, dar aici discuția e mai lungă Oricum remarc faptul că v-ați dus într-o zonă Care de fapt ocolește problema pensiilor speciale Radu, Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599 Îmi cer scuze că l-am ținut atâta pe Radu Dar era din interiorul sistemului Bună ziua Adriana Bună ziua, sunt din Timișoara. Of, ce lung și mult a vorbit domnul și nu prea am înțeles nimic. A zis că eu... nu e mare șmecherie să fii pensionar da. special. Acum da, noi știm da, cu toții da, da, da. că pensiile sunt mari. N-am apreciat foarte mult intervenția nu, uite, omului, dar... Uite, eu o să fiu așa, sunt o mică a doi băieți, am o mică afacere. Și mă uit pe geam în fiecare zi. Eu am o afacere micuță în cartierul cel mai vechi a Timișoara, Iosefin. Și mă uit pe stradă și din 10 oameni pe care îi văd, 8 sunt în vârstă. Eu aș vrea, dacă ai niște date, câți angajați, deci eu angajată plătitoară de taxe la stat, câți pensionari țin în spate? Angajatoare. Și angajatoare și angajat, pentru că nu În momentul de față, raportul este de aproximativ 1 la 1, dar nu țineți în spate. Încă o dată, dumneavoastră, nu aveți părinți? Ba da Păi ba și da. nu v-au hrănit, de nu v-au îmbrăcat, nu v-au dus la o, școală Pe bune, de ce puneți problema da, așa, că da, nu înțeleg da, mi, se pare, mi se pare că sunt Foarte mulți pensionari Păi și ce propune face, vreau vreau. să le facem, Adriana? Vreți să-i eutanasiem? Vom ce ați vrea să le face facem? Următorul lucru, haideți că vă dau Un simplu exemplu, Moise, da? Așa. Deci eu am un băiat care a terminat o facultate Și nu are, am un apartament Cu trei camere, mai am un băiat Care e în ultimul an la liceu Ok, haideți să începem cu primul băiat Care lucrează să primească 15 milioane. Primește 15 milioane în mână. Așa. Presupunem. Soția lui mai primește 15 milioane. Îi risca da? să e fiți la casa. fel de lungă ca și Radu îndepărtându-vă de subiect, de subiect în același o familie, timp. ok, o facem o mică comparație. O familie de două persoane care lucrează, duc în casă 30 de milioane. Un pensionar la fel, poate să aibă 15 milioane și 15 milioane. Deci aici că au venit, tu Pff, cazul, no, Nu, nu e adevărat. Introduceți informații ce? false în ecuație. Pentru că în hai. momentul de față, cel mai des, o familie de doi pensionari câștigă undeva între 1500 și 1800 de lei? Adriana. sau amândoi. Amândoi la un loc, că e 900 o, și un pic hai, pensia hai medie. Să, hai să nu zicem ca mine, să zicem ca tine. de să fie o medie de 20 de milioane. Unde vreți da? să ajungeți? Vreau să fac o co următoare comparație. Pensionarii care au acum pensie au primit un apartament, au o casă, dacă au fost economi, au și o mașină. Ce are băiatul meu? Are cu soția lui 3.000 de lei, din care trebuie să plătească 250 de euro chirie, mai trebuie să plătească întreținere, mai are și doi copii pe care trebuie să-i trimită la școală să le cumpere pantofi, haine, cărți, caiete și albocaline sau nurofene în caz că sunt bolnavi, pentru că din sistemul sanitar nu primește niciun medicament gratuit. Așa. Și atunci... Și da? atunci să nu le spunem niște bareme. Pentru ce îi trebuie unui pensionar? Chiar dacă a fost polițist sau ofițer sau colonel, ce a fost? Pentru ce îi trebuie 70 de milioane pensie? Ca să fie ofițer sau polițist, că dacă n-are această perspectivă, s-ar putea să nu ne mai apere nimeni în țara. Înțelegeți capcana în care ne introduc vreo câțiva deștepți de politicieni? Da, nu mi se pare corect. Să ne apere cineva țara, mi se pare vrea... corect, doamnă? Știți cum... E un haos în țara asta, încât dacă începe... Mai bine nu apărăm. Fiecare, exact, ia mai două dracu apărăm? de țară, iertați-mă, da. nu? Când da, noi ne punem problema că nu avem tot. bani de nurofene în fiecare lună, ia mai două dracu de țară. Ia, hai să plecăm toți din țară, să vedem cine mai mucește, să vedem ce Adriana, se mai... Adriana, reducem, că... reducem la absurd niște lucruri, doar ca să vă arăt unde putem ajunge cu această discuție, care, în esență, este una extrem de periculoasă. 0372069599. Vă mulțumesc, Adriana. Bună ziua, Mihai. Uh, bună ziua. Mihai, dumneavoastră, cu ce vă ocupați în viață? Eu am lucrat de când mă știu numai în privat. Da, ați avut vreodată un proces? Da. Ați avut un proces și ați câștigat procesul? Primul, da, al doilea nu. Cum ar fi fost dacă dumneavoastră, de exemplu, ați fi fost conștient de faptul că judecătorul e extrem de coruptibil pentru că el știe că după pf, câțiva ani va pleca într-o pensie unde nu primește mare șmecherie? Destul de rău, bineînțeles, normal, că din punctul meu de vedere în acest moment, eu cred că fiecare ar trebui să, să primească o pensie la sfârșitul anilor de muncă, după cât plătește în acest moment. Da? Deci eu ca salariat, ca om activ, da? plătesc niște bani. La sfârșitul vieții mele active... Din punct de vedere financiar, economic, pentru țară, ar trebui să primească pensie. Așa ar trebui să primească toată lumea. Deci, din punct de vedere, pensiile speciale nu, nu și-au rostul. Eu aș propune altceva și cred că toată lumea cred că ar trebui să fie de acord cu mine. Domne, dacă vreți să le dăm niște bani, haideți să le dăm acum, când sunt încă activi, atât polițiștilor, atât judecătorilor, atât militarilor și tuturor care merită. Da? Care-i logica? Logica este în felul următor. Au salarii, o, da? deci nu au salarii rele, nici acum. Au salarii bune, peste medie. Foarte bine dacă, de exemplu, soldații care au fost în, în Afganistan, da? care, cum a spus noastră, apără țara, zic, nu? Ar trebui să primească acești bani acum, că sunt încă tineri și pot să facă ceva cu ei. Dacă tu mi-i dai mie la pensie, da. unii s-ar putea să nu prindă pensia. Unii care e diferența? Să... Da, așa este. Astea așa așa să... așa sunt niște riscuri statistice, care sunt calculate. Dar eu vă întreb în fel următor, de unde filozofia asta de tip carpe diem? Adică sigur în tinerețe ai mai multă nevoie de bani decât la bătrânețe și oricât ți ai avea nu ți ajung niciodată dacă nu ai o educație financiară solidă. Dar în același timp, Mihai, puneți în balanță două lucruri. Un militar, dacă nu știu, dacă nu i-ajung banii, se poate poate pleca din armată să se angajeze, să intre în privat, de exemplu. În același sure, timp însă un cita pensionar acest lucru. Eu vă în... spun sincer că nu se întâmplă în acest O persoană trecut de șe... trecută de 65 de ani Nu prea mai are posibilitatea să muncească Că nu, nu mai ajung da, Dar un, milit un militar nu este la la 65 de ani Nu, am pus problema un, unui pensionar Unei cetățean trecut de 65 de ani Deci nu înțeleg păi, ăla voi ajunge eu care sunt cel activ Și care doar muncesc în România Nu, nu fac nimic special da? Dar ăla care a fost în Afganistan Și face ceva special pentru România, dați bani atunci când se întoarce în țară. Și la pensie nu-i mai dăm nimic. Să meargă pe pensia cu care cotizează an de an și lună de lună. Nu? Păi nu cotizează. Păi cum nu cotizează el? Când primește un salariu în Afganistan, nu plătește un impozit pe țară... Pe... Impozitul este una, contribuția este un pic alta. Pe, deci asta este cu... și contribuția pensională, că primește și salariu în România. Deci are salariu pentru România și după are acele... Da. diurne da? Deci, speciale. Da, Ascultați-mă puțin. Ok, am înțeles propunerea noastră, vă mulțumesc pentru telefon. Dezbaterea asta cu dacă ar trebui sau nu să contribuie cei cu pensii speciale s-a purtat intens după anul 2011 când guvernul BOC a făcut o restructurare a acestor pensii speciale. Până la urmă s-a dovedit că pensiile, acestea speciale, ele au crescut și în perioada de criză, din rațiuni care, pe care n-aș putea eu să vi le explic acum. După care s-a introdus un sistem de contributivitate, la fel ca la noi toți ceilalți urmând ca sistemul să se amortizeze într-o perioadă de timp, da, sigur că asta durează, după care în 2015 s-a revenit din nou asupra acestei decizii la fel cum era inițial, sau aproximativ la fel. 0372069599, Florin, bună ziua! Bună ziua! Sper bună să ziua, nu fi introdus eu informații false în această ecuație, că am vorbit din amintire acum. Vă rog, Florin. Uh, uh, eu, unul, nu sunt de acord cu pensiile așa zise speciale. Uh -huh. Nu, nu sunt așa zise, chiar sunt speciale. Uh, da, speciale. De fapt, nu sunt speciale. Se face o partajare cuiva. Partajare din ce? Din venitul statului este ea? Sunt două probleme diferite. Deci, noi, oh, încă o dată, de... recapitulez: noi, salariații civili, plătim în fiecare lună 10% da, de... parcă, dar plus angajatorul nostru, care mai plătește și el o cotă către sistemul de pensii, da. Da. dar nu strângem într-un an de 36 de miliarde de bani care se duc și... către părinții noștri. Plus încă vreo 17 nu, miliarde. Nu, nu, amestecăm părinții, nu amestecăm părinții cu pensiile speciale la parlamentari și la militari și la. Nu-i amestecăm. Sunt de acord cu la... dumneavoastră că n-ar trebui să-i de amestecăm. amestecăm astea. Okay. Deci, părinții noștri au muncit când au muncit. Da? Li s-au luat niște bani. Cât? Și. Cât li s-a luat? Li s-a luat destul. Cât? Destul. Cât, cât spuneți? 35 de ani. Cât nu? Cât li s-a, ce procent li s-a luat? Vă întreb. Uh, Uh, nu mai știu cât vă spun eu. Hai să vă spun, eu. Nu, să vă spun eu, nu, de, de, de, prin da. anii 70, de exemplu, contribuția la pensie era de doar 1%. 1%, 1 la domnule. Păi da, în momentul de față dăm aproape 30%. Ca să știți noastră așa, da. că, că am cum devine problema. În anii 80, lăsați-mă să termin, în anii 80 a crescut la 2% la și m -a m -a apoi suplimentar la 3%. Acum vă ascult. Vă rog să mă ascultați. Deci eu, la ora actuală, am un salariu negociat. Așa. Deci sunt viitor pensionar. Mă înțelegeți? Felicitări. Dar eu câștig de două ori salariu, deoarece lucrez 10 ore și lucrez în industria grea. La negru, Dar adică? Eu când voi ajunge la casa de pensii, mie nu mi se calculează uh, pensia după venitul meu și după taxele care le-am plătit. Este plafonat într-adevăr să... la un număr de puncte, aveți dreptate. Păi, de ce nu o să mai dau punctele la S-a dat ani de zile. Atenție și de ce contribuția... De nu să mai dau, ca să nu știe proștii cât, cu cât cotizează și cu, cât, cu câte puncte? Da. Vă înțeleg ce dau. spuneți, dar și... asta nu are legătură cu sistemul de pensii speciale. Situația. Să vă continui situația. Așa. Deci eu, mergând la, la casa de pensii, mie îmi spune, mi se cer o adeverință de salariul negociat. Și în funcție de salariul care l-am negociat, care la ora actuală este 15-16 milioane, că nu vă interesează, de la ăla mi se, mi se calculează pensia. Dar eu, venitul meu brut pe lună, e de 30-40 de milioane. Cal al nostru deci, al, al tuturor, e să păreste. știți, Florin. Deci să știți că la ăla mi se e impozitul păi, și taxele. Nu, da, dar nu chiar așa cum spuneți dumneavoastră. Deci contribuțiile întâi se scot contribuțiile se scot și după care se aplică impozitul respectiv. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, că plătim mult la stat din salariul nostru în fiecare lună. Și totuși, în mod evident, soluția, în condițiile în care cred că ar trebui să stabilim că nu ne putem eutanasia părinții, în condițiile în care, vedeți și dumneavoastră cum se întâmplă cu creșterea economică și așa mai departe, și cu cheltuielile pe care le avem noi de fiecare dată când crește economia, Cred că singura soluție poate fi doar creșterea numărului de locuri de muncă, astfel încât să fim mai mulți contribu contributori acolo. Eu nu văd alta. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. E foarte interesant uh, patosul cu care vorbim, cred că toți dintre noi, în momentul în care vine vorba despre, domnule, cât, cât îmi oprește statul din uh, banii pe care îi muncesc într-o lună. 0372069599 Horatiu, bună ziua! A lau, bună ziua. Vă ascultăm Din punctul meu de vedere Pensiile speciale nu au, nu au nicio justificare în, în economia de piață De acord ca și unul dintre Antevărbitori Justificarea aici, este că cei care le primesc Sunt în afara economiei de piață Numai puțin De acord să-i plătim Posturile posturi cheie Oamenii care ocupă posturile cheie Să fie plătiți bine În momentul în care ei le ocupă și să nu beneficieze de pensii speciale care nu au nicio legătură cu Constituția, cu principiul contributivității. Am înțeles că ei nu contribuie, dar nici nu lui se calculează o echivalență cu nivelul salariilor pe care le câștigă. Nu știu exact cum se calculează pensiile astea speciale, dar e clar că sunt mari și că oricum lucrurile stau altfel decât la noi la civili. Și e clar că sunt decalate complet față de ceea ce se întâmplă în societate. Adică nu putem discuta în, în România, unde pensia mediei e de peste 800 de lei sau ceva de genul ăsta, să avem pensii sunt de Sunt de, de acord că sunt stimulative. Sunt de acord cu dumneavoastră dacă asta vreți să spuneți. Sunt de Dar de ce nu îi plătim pe oamenii ăștia bine în momentul în care ocupă funcția respectivă și să aibă pensie proporțională ca și oricine lucrează în mediul privat? Sunt plătiți bine. Da. Ok. Și atunci de ce nu e suficient? De ce considerăm că un magistrat ok, are... De imensă răspundere și responsabilitate. Da. Dar nu înseamnă că cei care muncesc în mediul privat sunt complet lipsiți de ele. Nu, și categoric nu. Dacă... Și atunci de ce? De ce îi tratăm diferit? Dacă veni vorba de magistrați, ca să fim siguri că în ultimii doi ani, de exemplu, înainte de a ieși la pensie, nu dă sentințe doar pe pensie, cum ar veni, pe pensie de asta, da. sub formă de șpagă. Și tu ești convins că o pensie de nivelul ăsta îți, îți elimină riscul sau te-l diminuează? Nu, nu sunt convins. Și atunci... Dar nimeni nu poate fi convins de asta. Eu, din contră, eu cred că ești cinstit. Dacă ești cinstit, ești cinstit, indiferent câți bani câștigi. E corect. Și atunci, de ce să, de ce să avem un sistem așa de dar uh, echilibrat. Dar jucurațiului dumneavoastră sunteți convins că dacă schimbăm acest sistem vom mai avea militari, polițiști, magistrați? Că nu vom vrea cu, cu toții să ne facem civili? Cu siguranță. cu siguranță, pentru că reprezintă niște posturi atractive pentru anumite categorii Nu sunt chiar așa Cum atractive azi, în toate situațiile. Mai puțin. Îți bine plătite vă parcursul carierei lor, o, Oferă o posibilitate de a te retrage mult mai repede decât cei din mediul privat. Și o perspectivă. Și o perspectivă. Și o perspectivă. Care da? e asta cu pensionarea? Dar de ce trebuie să nu plăcăm asta? De ce, de ce nu e suficientă parte de salarizare pe parcursul carierei, o carieră care le, le oferă multe alte posibilități? Bun, să presupunem, să presupunem că facem așa. Să presupunem că facem așa, cum ziceți noastră. Ce câștigăm în felul ăsta? Cu cei mai bun sistemul pe care îl propuneți? E, e mai echitabil. E, e evident mult mai echitabil, dar gândește-te gândește la, la o ipoteză că un, un avocat care intră pe final de carieră în magistratură unde stă 2-3-5 ani se pensionează cu pensie de magistrat. se pare... Nu, nu știu dacă e așa, nu cred că e așa. e așa. așa, pentru că el se pensionează ca și magistrat. Da, dar știu și că și acolo trebuie să ai un număr de ani. În, cel puțin la militar știu că trebuie să ai un număr de ani. La militar fi, la magistrat spun din, din experiență că cunosc indirect persoane care au beneficiat de chestia. Nu vă contrazic. chiar așa cum spuneți dumneavoastră atunci. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 La cum arată liniile în momentul de față, cred că o să mai fac o emisiune pe această temă. Bună ziua, Florin! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, Moise, părerea mea personală este că pensia trebuie să asigure un trai decent după o anumită vârstă. Da, dar știți cum e? Decența asta e în felul următor. Dacă ai avut un salariu mare și, să zicem, că ai făcut două case, s-ar putea ca să fie decent să poți să le plătești întreținerea. Ce ziceți? Da, dar tocmai asta era ideea că oamenii ăștia nu pot să-și facă două case în timpul uh, serviciului pentru că ei sunt restricționați. Da, sunt restricționați de timp, de activitate, dar au salarii mari. Ceea ce s-ar putea să le permită să-și facă două case. Am înțeles. Dar dacă luăm în ansamblu și vedem că uh, cineva trebuie să plătească banii aia, uh -huh. atunci haideți să ne gândim puțin. Păi nu se poate să lucrăm noi toți pe uh, 15 milioane, cum zicea fata aia dinainte de la Timișoara, și să nu vreau să mă leg de ea, dar uh, și să plătim pensii de 6.000 de lei, 7.000 de lei, ca să nu mai vorbim de Depinde la cum puneți de problema. De Florin, eu pun problema, v-am zis, că, cum am vorbit și cu Adriana, pun problema în felul următor. Aveți copii? Da, am. Ok, și eu am. Și sincer să vă spun, aș prefera ca țara noastră să aibă o armată de profesioniști și în caz de ceva, Doamne ferește, să nu fim nevoiți să ne trimitem copiii la război. Poftiți, în asta. Moise, eu am fost da. în armată. am făcut armată a Credeți-mă, dacă... Stagiu militar e, da, în sensul ăsta? Am stagiu militar satisfăcut, da? Am tras de două ori cu pușca, deși eram... Și mi-am pierdut mi un an acolo. Crede-mă, dacă, dacă o să fim atacați, nu ăștia cu pensii speciale ne apără, ci de, cred că o mobilizare generală nu o să ne ajute. Dar trecem peste. No, Iertați-mă, nu trecem deloc peste ce a spus dumneavoastră acum. Nu trecem absolut deloc peste. Sigur că nu o să ne apere pensionarii, o să ne noi, apere noi. militarii activi. Sigur, Tehnica dar, dar a pe a fept... care noi, efortul nostru național o face pentru a ne apăra țara la un moment dat, dar nu credeți că o să mă cheme pe mine sub armă? Eu n-am făcut armată. Uh, ce dracu să fac eu în armată când eu am tras dată cu pușca cu aer comprimat la PTA pe toată viața mea? Dacă se menține trendul de antrenament ce era pe vremea mea, adică 90. 97, Așa. atunci, crede mai, să nu ne bazăm pe asta. Păi da. nu ne bazăm pe asta, Dusă ați dus-o glumă, dar eu v-am întrebat dacă v-ar conveni să știți că e posibil ca, eu știu, copiii noștri, neantrinați, neinstruiți, să fie trimiși carne car car de tun. Vedeți că trăim într-o lume complicată? Dacă ne uităm în istorie, copiii, copiii bunicilor noștri sau bunicii da. noștri, au fost trimiși ca și Așa este, dacă ne uităm în istorie, nu găsim genul acesta de război informațional pe care îl poartă Rusia în momentul de față, inclusiv prin genul acesta de curente de lansată de în societate. Desfințați militarii, simțați polițiștii. Mă înțelegeți? Nu, noi desfințăm. Dar ă, haideți să, să, să intre în, în categoria ă, specială informaticieni atunci, care să ne ajute la un moment dat cu treburile Dar nu se poate, că aici am deviat puțin, nu se poate ca un, un polițist, îl dau ca un polițist. Așa. Iese la 45-50 de ani, iese la pensie cu... Ă, tot felul de, de bani la pensionare și cu foarte mare, și trece automat și uh, lucrează în privat, ca și știu eu ce, instructor auto, adică așa. ia locurile de muncă din, din zonă. Da? Și credeți-mă, se fac adevărate. Ui. Da, da, da, dar da. mare rețele. atenție. De la 45 da. de ani până la 65, nu mai poți să faci un stadiu de cotizare de 35 de ani, cum fac eu, în curând, că nu mai am așa mult nici eu. Nu mă înțelegeți ce da. vă spun? Da, eu am înțeles, dar omul ăla beneficiază de niște bani, mă înțelegeți? Ori nu poți cu 2000 de lei să trăiești, iar omul uh, care are pretenții la 6000 să fie supărat că el nu are pensii speciale, mă înțelegeți? Eu cred că ar trebui să se facă o plafonare. Haideți să ne luăm după modelul din Germania. Ce înseamnă o plafonare? Există o plafonare? Păi, hai să nu trecem de 6000 de lei, să zicem, că n-ai nevoie în țara românească de mai mult de 6000. O plafonare spus... mai jos, spuneți dumneavoastră, pentru dar, pensiile înțeles, speciale. Okay. Dar, bineînțeles, de să ajungi acolo la șase de lei. Eu, în Germania, unde e economie recunoscută și undeva în vârf, așa, există niște reguli. Pentru noi așa de greu să compiem un, un șablon care funcționează. Da, și să vă explic de ce. Să presupunem că de mâine, Florin, propunerea dumneavoastră devine realitate. Parlamentul, guvernul, doamna Paul Voș, sau mai știu eu care, obțin o astfel de lege în care se plafonează la șase de lei. Ce faceți cu cei care au în momentul de față peste 6.000 de lei? Nu mi l ai închis pe Florin, da? Ok. Cei care au peste 6.000 de lei. Da, deci să zicem, peste că, peste... să zicem că dumneavoastră sunteți ăla care are 7.500. Și mâine vine legea, domnule, gata, plafonat la 6.000. Oi, păi, dar renunț foarte bine la 1.500 sau 2.000 de lei. Sau cât, nu? Așa ziceți dumneavoastră. Domnule, ai 7500, e ușor să le reduci la 1000. să gândim pragmatic. Dacă mie intră în casă 6000 de lei în familia mea și o stric în fiecare lună 8000, dacă vorbeam de buget și de bani și de unde ne-ai Păi la un moment dat o să intr într-un insolvență, nu? Adică o să mă distrug eu ca și familie, pentru că nu pot cheltui mai mult decât fac, nu? Dar, ce faceți în viață, Florin? Eu sunt antreprenor. Adică, patron. Da. Adică patron și sunt în proces cu fiscul de vreo 20 de ani, credeți-mă, vă rog frumos, nu am pierdut niciun proces, dar pentru aia am fost blocat și fechestat în timp ăsta. Dar trecem, că nu cazul meu. Și e, cam cu... ce cifră de afacere aveți dumneavoastră într-un an? Păi la care, că dacă sunt blocat, că nu m-ați auzut scăpai de... N-aveți uh, cifră să de să afacere, adică nu? nu vindeți nimic în fiecare an? Da, nu. Păi atunci nu sunteți antreprenori. Dacă... atunci sunteți profesionist în judecarea cu fiscul. Sau cum să vă zic e, da, Expert. Sunt lăsat sunt, Că sunt în categorii da? să-ți Nu okay. avem cum să ne descurcăm Nu ai cum să, că ești în cu ei Auziți, Florin, știți care e problema cu da. bișnițarii? Da. da, care e? Că ei n-au părinți uh, Nu au și ei să Au și ei părinți da. Și atunci de ce, da, de ce plătesc, plătesc eu De ce plătesc, plătesc eu pensia Părinților dumneavoastră, Florin? Vedeți, eu nu sunt mișnițar, eu contribui ca prostul pe salariu întreg. Stai, da, stai da, să vă spun. Eu am vrut să contribui, dar nu mă lasă. Mă înțelegeți? Nu. Uh, trebuie să mă înțelegeți. Nu, nu înțeleg, nu e logic. să vă spun. Uh, da. e, bă, e foarte logic, dar nu face obiectul discuric. Bine, vă așa mulțumesc așa. pentru telefon, Florin. Hai că stă Victor de mult timp pe linie și mesa nu închidă. Bună ziua, Victor. Bună ziua. Vă ascultăm. La no. asta de ce contribuiți la pensia părinților lui Florin? ca să trăiască, să supraviețească, să le fie recunoscută munca. Acum asta e la vă dați seama, pentru că n-aveți de ales, pentru că vine statul și vă ia banii oricum. Vă ascultăm, nu, Și de vreau și de nu vreau, tot plătesc, pentru că așa este normal să plătim taxe și impozite în țara asta. Să plătim și pentru părinții noștri și pentru tatăl meu, dar nu pensii speciale. Da. Pensiile, pensiile speciale uh, trebuie scoase din discuție, uh, apropo de ce vorbeați mai devreme, uh, vine nu știu cine și plafonează, plafonează la șase mii. Uh, da, sunt pensii speciale care nu sunt cuprinse în Constituție pe principiu contributiv și se, poate tăi, se pot tăia, la fel cum s-au tăiat indemnizațiile la mame de nu știu câte ori. Așa este. Uh, Uh, uh, nu, nu, nu, stați, asta e o discuție. Nu, eu cred că este da, un drept am, fundamental. Deci, nu, nu mă pricep, nu mă pricep, în mod special, am dat... Cu avem niște spus. decizii ale curții Constituționale pe tema asta, dar este un drept fundamental și, din ce știu eu, poate fi restricționat doar temporar, poate fi modificat, discutabil. Hai să nu intrăm în chestii okay. juridice. Înt întorcându-mă întor întor la ceea ce vreau eu să, să expun, uh, militarii, că vorbeam, tot am vorbit de militari, nu am nimic cu ei, uh, trebuie să ne apere țara, să fie profesioniști. Uh, trebuie să le acordăm drepturi și facilități la momentul ăsta. Salariu de uh, asigurare de viață pentru copiilor în caz că mor pentru tot așa, uh, lucruri de genul ăsta, dar nu pensii speciale. Uh, la fel pentru magistrați, nu pensii speciale. Sau să le, dăm, să le dăm salarii cât de mari, dar să și răspundă, pentru că nu răspunde niciun magistrat. Acest lucru este incorrect. Uh, Magistrații este. răspund civil uh, pentru deciziile lor. Credeți-mă, nu am întâlnit până acum niciun caz de genul. Asta e o altă discuție. Doar că i-a luat de neau sau alte povești, e, e altceva, cu mită și nu știu dar n-a răspuns nici unul. A dat o, o, o hotărâre, o, da? în primă instanță, l-a întors două, două instanțe, nu a răspuns. A ajuns la ce două, nu a răspuns cine plătește, noi plătim. Noi le plătim pensii, noi plătim tot. Noi Așa plătim. este, dar, dar dumneavoastră, tot dumneavoastră vă puteți întoarce și împotriva lor. Vă mulțumesc pentru telefon, Victor. 037 Mai am vreo două minute și jumătate, dar promit că o să prângească această discuție, nu astăzi. Însă, Ioan, bună ziua. Nu, Ioan. Sorin, bună ziua. Sorin. Uh, vreau să spun o singură problemă, domnul Guran. Uh, rapid. Uh, am o familie, copil mic, uh, în trafic, uh, cu mică altercație în trafic, sunat la 112, copilul plânge în mașină și nu se întâmplă absolut nimic. Doamna îmi spune că, vă rog frumos, mergeți și depuneți o plângere. Versus uh, întâmplarea face, versus Suedia. Uh, nu un copilul mic, în fața mea un șofer problemă, sunat, în 5 minute a apărut o mașină care l-a preluat pe respectivul. Bineînțeles, oprit și de către mine, cu declarații și așa mai departe. Unde vreți să urmă... ajungeți? Poftim? Unde vreți să ajungeți cu aceste întâmplări? Uh, Întâmplarea face că, deși se aude în fundal că copilul plânge, eu ca și părinte îmi expun nemulțumirea și nu mi se acordă niciun ajutor. Vreți să spuneți De că azi? în România polițiștii nu sunt ca în Suedia? Sau ce vreți să spuneți cu asta? Nu, nu vreau să specific aspectul ăsta, doar pentru simplu fapt că pur și simplu nu se acordă mai multă atenție către cetățean. Deci Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Urmă. Țara noastră e departe de a fi perfectă, dar asta înseamnă că corect. ce? Și pensiile sunt diferite Și în Suedia corect, față de România. Corect. corect. Numai că dacă într-adevăr își doresc lucrul ăsta, salariile ar trebui să fie într-adevăr cu, cum vorbea cel de dinainte, colegul meu, să le dăm salarii acum, dar nu pensie când vor sta. Asta cu salariile, vedeți noastră, e ușor să dai în momentul în care nu dai de la tine și nu știi exact cât. Vă spun că și cu salariile bugetarilor e o întreagă discuție, care duce unde credeți? La restructurarea statului român. În momentul de față avem peste 1.100.000 de bugetari inclusiv militari, ce v-am tărășit toată această emisiune. Prolungesc emisiunea, nu promit că mâine, că văd că sunt multe evenimente astăzi despre care vom discuta. Mâine, dar vă promit că o să iau această temă, poate chiar săptămâna asta. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM. o emisiune susținută de Banca Transilvania.